Olfactiv. Cercetările efectuate de câștigătorii premiului Nobel pentru pace, Linda Buck și Richard Axel, dezvăluie faptul că oamenii de știință consideră mirosul ca fiind cel mai emoțional simț dintre toate. Aceasta se datorează faptului că, în loc să analizăm informația primită de la un anumit miros, suntem mai degrabă predispuși să simțim ceva, mirosind un lucru. Conform Institutului Mirosului din New York, ființa umană memorează până la 10.000 de mirosuri diferite, care stârnesc diverse Amintiri fiind uneori transportați până în copilărie Cercetările arată o îmbunătățire cu 40% a stării clienților atunci când sunt expuși unei arome plăcute Mai ales dacă aroma este corelată cu o amintire plăcută Mai ții minte când ți-ai cumpărat prima mașină? Mirosul îmbătător de piele proaspătă sau mirosul de mașină nouă Sunt considerate a fi mirosurile care aduc cele mai multe satisfacții Mirosul devine un element al opulenței și o declarație referitoare la nou, la fel ca și un corp atrăgător. Cu toate acestea, aroma extravagantă este un construct artificial, fără îndoială un truc de marketing pentru a exploata fanteziile oamenilor. La ieșirea din linia de producție, în interiorul fiecarei mașini se pulverizează acest miros din recipiente imense de aerosoli. În același mod, comercianți mamut precum JW, Abercrombie Fitch, Jimmy Cho, Westin, Hugo Boss, Bloomingdale's și Hollister sunt extrem de populari pentru că și-au branduit mediile comerciale cu arome caracteristice pulverizate în magazinele lor. În timp ce unele branduri s-au alăturat curentului și se adaptează acestui secret de branding, altele au incorporat conceptul și l-au dus la perfecțiune. În timpul unei campanii Dunkin' Donuts, un pulverizator a fost configurat pentru a elibera o aromă de cafea de fiecare dată când se auzea reclama brandului în autobuzele municii. Principale. Campania de succes a crescut vizitarea magazinelor din apropierea stațiilor de autobuz cu peste 16%, în timp ce vânzările acelor magazine au crescut cu. 29%. Compania aeriană Singapore Airlines încorporează o aromă plăcută creată la comandă, denumită Stefan Floridian Waters, care se face simțită în fiecare aspect al companiei aeriene, de la însoțitoarele de bord la prosoapele proaspăt spălate. Conform lui Lindstrom, în 2005, noua manevră de branding senzorial este asociată în prezent de către călători cu ideea de feminitate și asiatic și face să se gândească la călătorii confortabile și line. Magazinul M&M's World din piața Leicester din Londra își atrage clienții cu aroma decadentă a ciocolatei dat fiind că produsele lor sunt preambalate, le era imposibil să umple magazinul cu aromă de ciocolată până când au pulverizat magazinul cu o aromă artificială. În ceea ce privește știința din spatele modului în care mirosul poate influența comportamentul consumatorului, un studiu realizat de către academicianul și psihologul pe probleme de consumator, Eric Spagenberg, împreună cu colegii săi, a dezvăluit o predispoziție mai ridicată a consumatorilor de a se uita și cerceta rafturile cu mărfuri din magazinele și chiar a experimentat o creștere a părerilor pozitive și o tendință de a aștepta răbdători la o coadă mai lungă decât în cazul magazinelor care nu folosesc arome. În plus, studiul a mai subliniat faptul că atunci când sunt folosite aromele din categoria vanilie și lămâie în magazinele cu vestimentație feminină, vânzările tind să se dubleze. S-au observat rezultate similare în cazul bărbaților atunci când se foloseau arome masculine, ca de exemplu Rosmaroc. Conform lui Spangenberg, Bărbaților nu le place să stea în locurile cu mirosuri feminine, iar femeilor nu le place să stea în magazinele cu mirosuri masculine. Mirosul poate fi folosit în brandingul companiei tale prin intermediul unui parfum purtat de toți asociații sau poate cărți de vizită parfumate.